І шла все в тих же таки капцях, а в кишені халата лежало 100 тисяч по 10 у папірчику. Капіля в цей час міркувала, чи не зайти їй до вуличного магазинчика, і чи не обміняти ці 10 на купон один. Але Шурик наказував їй у їхньому магазинчику грошей не міняти, щоб вулиця не насторожилася і не подумала, що вони ці гроші дістали незаконно. Та й міняти малі купюри на більше люблять тільки жебраки. Інакше для чого їх і міняти? Купувати? Діло інше. Зрештою Шурик, незважаючи на хворі ноги, сам визвався вийти в місто і поміняти тисячки, п'яти тисячки, а десяти тисячок вирішили не міняти. Самі же капілі виходити в місто і міняти таку суму не хотілося. Отож тільки зітхнула та й пішла собі далі, зирнувши при цьому на сонце, і воно не було в тумані, а ясне, чисте і промінне. Адже капіля сьогодні була сита, задоволена, та й вовки її в роті не пекли. Тому вона йшла, хляпаючи капцями, і перекидала в голові квасолини слів, адже вчора, як обіцяла, грошей вальці не занесла. Тому винуватий був Шурик, який легковажно сказав їй, що їй капілі тепер можна й гордою стати, і не побиратись у вальки, бо капуста, яку та дала, була паршива і негодяща. І в нього від неї пекла печія, і болів живіт». Хоч про цю печію і живіт Шурик сказав тільки тепер, коли наївся вижебраного тамарою сала зі свіжим хлібом. Тому капіля й сумнівалася, чи болів той живіт. Бо Шурик про свої болі заявляв їй відразу любив, щоб його жаліла. Вчора ж вони пробували у великому збудженні, тож Капіля пожертвувала втіхою, яку дістала б, вчасно віддаючи вальці гроші, та, напевне, була б уражена і незадоволена, адже тим самим ніби дозволяла позичати в неї гроші і надалі. Капіля ж не втратила властивої жінкам практичності, через це не дуже й вірила, що мати носитиме постійно такі суми, а вважала це щасливим випадком. Отож, місця для позичок втрачати не бажала. Через це вирішила повести розмову з Валькою так, щоб та не використала нагоди і не відмовила б їй управі на позичку, адже йде віддавати в першій половині дня, і відріченця минуло мало часу. Отож, і перекочувала косолини у голові, аби делікатну розмову провести без втрат. Побачила Вальку на своєму місці. Біля неї нікого із сусідок не помітила, отже все складалося гаразд. Війшла в хвіртку, звично відсунувши засова, але зайшовши на відміну від руденької, зачинила хвіртку, що свідчило, вона нікуди не поспішає. Валька сиділа непорушно, як був ван, тільки в одному і другому оці в неї поблискувало по іскринці. «Здоров!» – сказала капіля і покрила сухим задом повстинку на Ганкові. «Ти мені, Валь, звіни, що не віддала сотку вчора!» Шурик із Халтури прийшов пізно – Потім бігала щось купити, Шурик проголодався. Ну, а ми такі, як вип'ємо, то лягаємо спати. Оце тільки встала і прибігла. Байдуже витягла гроші і віддала вальці. Та швидко порахувала. Все правильно сказала, а що такими м'ялкими? Дали Шурику пачку таких м'ялких, сказала капіля незворушно. Я йому так і сказала, чо брав такі мелкі?" А він каже, так воно удобніє, удобніє. То це нічо, Валь. Що трошки опоздала? спитала Капіля. Нічого, мовила Валька. На сьогодні в мене було. Мені Вікторія Вікторовна купує така хороша женщина. А де це твоя мама вчора була? спитала байдуже. Капіля насторожилася. Як це не було? Як завжди? Да. Казала мені людка, що на базарі її бачила. Так, да? роблено здивувалася Капіля, я й не знала. «Багато шурик заробив», – дипломатично перевела обмову Валька. «Пару лімонів», – сказала Капіля. «Тільки, каже, тяжело йому, ноги болять». «А де Людка маму бачила?» – Вирвалося у неї. «Ну, там, де м'ясо сало продають», – сказала Валька. «Хотіла, навірно, я понюхати», – сказала Капіля і засміялася. «Хочу сьогодні сама на базар піти сало купити. Тобі нічого не тра. Казала Людка. Що потім усиділа твоя мама коло гастроному. «Хтомилась, навірно, відказала Капіля. Їй вже тяжело ходити. Де бачить, там і сіда». «Конечно», – сказала Валька. «Як тобі була моя капустка?» «Хороша капустка, спасибі», – сказала Капіля. «Давно такої вкусної не їла». «Да, в мене капустка хороша», – сказала Валька. «На зиму нашаткуєш, і ніякого тобі клопоту».